Наступного ранку я прокидаюся від того, що Еліот тарабанить у стіну. Можна прийти? Я стукаю йому у відповідь. Так. Тру очі і дивлюся на годинник. Лише шість тридцять. Серце холоне. Що тепер пішло не так? Усе ще сонно спотикаючись, я чолапаю вниз, щоб впустити Еліота. «Я знаю, ти сказала, що ніколи не повернешся до свого блогу», – каже Еліот, заходячи повз мене в коридор. «Ніколи», – підтверджую я. «Так, ніколи, при ніколи і ні за що». Еліот чомусь радісно махає телефоном. «Але є дещо, що ти просто мусиш побачити». Я витріщаюся на нього. «Це якось пов'язано з ногами? Якщо так, то я не хочу». Еліот усміхається. Певним чином, але це щось таке хороше. Ну, серйозно. Я зітхаю. Еліот, тобі на слово. Беру з його рук телефон. На екрані світиться Еліотів твітер. У тебе тепер є власний хештег, захоплено повідомляє він. Що? Я переглядаю твіти. Усі вони наприкінці мають хештег. «Ми любимо тебе, дівчино, онлайн!» «Іще! Поверні дівчину онлайн!» «І ми хочемо дівчину онлайн!» «Озі ніби збожеволіла після твого вчорашнього допису!» Гордо мовить Еліот. Я починаю читати твіти. Усі вони дуже милі. Про те, що читачі сумують за моїми дописами, і що я маю ігнорувати ненависників. А потім я бачу повідомлення від Пегасу Ой бачу, засудила тебе. Будь ласка, повертайся. Ми любимо дівчину онлайн. Еліот вдивляється моє обличчя. Хіба ж це не чудово? Так, ні, ні. Ну, я не знаю. І я справді не знаю. Мені було так страшно від того, що відбувалося онлайн дотепер, що я чесно не знаю, чи хочу вертатися, особливо тепер, коли дівчина онлайн уже не анонім і мені немає за ким сховатися. Ти казала, що віртуальний світ не справжній, але частина його таки справжня, каже Еліот. Зокрема, твій блог. І ось це. Він тиціє пальцем у стрічку Твіттера. Вони по-справжньому люблять тебе. Усю п'ятницю і суботу я розмірковую, що ж робити з блогом, а Еліот регулярно інформує мене про події з хештеками. У неділю я прокидаюся і вирішую піти прогулятися і пофоткати. Це точно допоможе зібратися з думками. Забігши на кухню, натикаюся на тата. — Ти кудись зібралась? — питає він, здивовано оглядаючи мене. «Так, хочу піти на пляж і зробити кілька кадрів, поки там нікого немає». І я хапаю банан з миски з фруктами і запихаю його до кишені. «Ти надовго?» «Не знаю, на годинку, може дві». Тато супить брови. «Що ж, а потім ти одразу повернешся додому?» «Так, а що?» «Просто цікавлюся, коли мені починати готувати недільний обід». Тато знову ховається за газетою, і я вже розвертаюся, щоб іти, коли з'являється мама. «Пенні, чого ти так рано підірвалася?» «Не хотілося спати?» – відповідаю. «А ти чого так рано встала? Ти ж знаєш, що сьогодні неділя?» «По неділях мама ніколи не встає раніше десятої. Це єдиний день, коли вона може поніжитися в ліжку». Мені також не хотілося спати, і я знизую плечима. Добре, побачимось пізніше. Наскільки пізніше? Куди ти йдеш? цікавиться мама. На пляж. Хочу зробити кілька кадрів. Повернуся до обіду. Добре, якщо надумаєш піти ще кудись повідом, будь ласка, просить тато, зиркаючись понад газети. Обов'язково, папа. Лише коли виходжу на двір, розумію, що вони певне все ще хвилюються через той мій останній напад паніки. пишу татові коротку смс. Збираюся піти на старий пірс. Гадаю, йому буде спокійніше, якщо він знатиме, куди саме я йду. На пляжі немає ані когісінько. І ще один похмурий, січневий день, коли здається, що весь світ навколо розфарбований відтінками сірого. Хоча мені це навіть у душі. Мені подобається бути з морем наодинці. Тоді здається, що увесь пляж мій і тільки мій. Сідаю під прихистком каменя і дивлюся, як хвилі накочуються на берег. І раптом... Мене охоплює смуток. Так, ніби я нарешті припинила думати про все інше Еліота, Блог, Школу, Меган і Олі, і в мозку з'явилося місце для спогадів про Ноа. Я досить довго сиджу на пляжі і згадую все, що відбувалося у Нью-Йорку. Я вже не гніваюся, мені просто сумно. Нарешті примушую себе встати. Треба подумати про щось інше. Щось, що не викликає болю. Я дістаю камеру і йду до старого пірсу. Люблю старий брайтонський пірс. Його почернілий, розкришений каркас, ніби втрапив сюди зі старого фільму жахів. І сьогодні це відчуття особливо сильне. Завдяки завиванню вітру і пінистим хвилям, які розбиваються паль. За спиною чується свист, ніби хтось кличе свого пса. І я присідаю і приміряю кадр із пірсом, думаючи про те, що було б круто піймати обриси привода, який кружляє над пірсом. І знову чую свист, і я роззираюся навкруги, але нікого не бачу. Раптом Помічаю кольорову пляму на камені, біля якого нещодавно сиділа Руду пляму Я інстинктивно наводжу камеру на камінь і наближую зображення Що Я кліпаю і знову дивлюся через об'єктив На камені сидить принцеса осінь Але це неможливо Я лишила її в Нью-Йорку, Беллі і я вертаюся на пляж. Під ногами шурхотять камінці. Чому має бути якесь пояснення? Напевне, я помилилася. Та що ближче підходжу, то більше переконуюся. Це вона. І я вже бачу її блакитну самитову сукню, кремово-біле обличчя і волосся, яке розвівається за вітром. Коли лишається кілька метрів, я зупиняюся і роззираюся Це напевно чий жарт Але чий? Як? Невже батьки привезли ляльку з собою І посадили тут? Але навіщо? Це ж просто немає сенсу Я знову роззираюся пляжем, але нікого не зауважу Потім раптом чую за спиною шурхотіння камінців і розвертаюся на звук О боже мій Біля каменя стоїть но Він напевне ховався за ним На ньому шкірянка, чорні джинси, потерті черевики На голову накинутий капюшон від светра Белла сказала, що вона сумувала за тобою і Він киває на принцесу осінь Я не в силу сказати ні слова так, напевно, це галюцинація Ой, це не може бути насправді Ноа ступає крок до мене І я інстинктивно відступаю назад Мені треба поговорити з тобою Серйозним голосом каже він І я вертаюся в реальність А чому ти, чому ти обманював мене? Ноа дивиться на камень Вибач, я хотів сказати тобі правду, але боявся знищити те, що зароджувалося між нами Що? Здивування поступається мені. Так, справді, нічого б не було, якби ти сказав, що у тебе є дівчина Ну, а запихає руки в кишені джинсів У мене немає дівчини Ні, не було О, Боже мій! Тепер я злюся не на жаль. Ти подолав увесь цей шлях, щоб і далі брехати мені? Ні Я... я не брешу Так, ти брешеш Я ж бачила все онлайн Усі ці твіти, статті і... Він перебиває мене Усе це вигадки Що? І твіти Лі браун про тебе? Так, особливо ті твітелі я пропікаю нога ну, погляду, як він може так безсоромно брехати мені і не вже сподівається, що я йому повірю? Що ти маєш на увазі? Особливо ті твіти. Ну, а нарешті наважується подивитися мені в очі. Її останній альбом провалився в прокаті. Компанія звукозапису запанікувала. Тож, коли ми підписували контракти, їхні піарники запропонували закинути в інтернет нашу нібито любовну історію. Сказали, що це підвищить продажі наших альбомів. І я не хотів брати в цьому участі, та вони запевнили, що від мене знадобиться лише кілька, кілька фото і кілька твітів. Та я їх так і не змусив себе написати. Бормочено. Це було так гидко. Я навіть хотів відмовитися від альбома, але не міг. Угоду вже було підписано. Я втрапив у пастку, та потім заспокоївся. Бо ж насправді не мусив ні з ким зустрічатися. А потім з'явилася ти. Я пильно вдивляюся в нога, намагаючись второпати все, що він щойно сказав. То ти, Ілія, не... Ні, і ніколи не зустрічалася То вона не постраждала через те, що сталося? Ні Спочатку вона трохи образилась і сказала, що через мене виглядає як ідіотка Та коли продажі її альбому сягнули небачених висот, бо всім було страшенно шкода її Вона навіть тішилася Не можу повірити, що компанія звукозапису змусила тебе піти на таке Нога ну, знизує плечима. Так, я розумію тебе, але таке трапляється досить часто. Мій гнів поступово вивітрюється. То чому ти просто не пояснив мені? Нога ну, зітхає. Я хотів. І сей ділів, мовляла мене. Але я боявся. Чого? Втратити тебе. І він дивиться на море. Хто захоче мати справу з хлопцем, у якого нібито є дівчина? А ще так важко знайти людину, якій просто не хочеться слави моїй душі зароджується Надія Ну а тут, у Брайтоні, на пляжі Це якихось два метри від мене У нього немає дівчини і Він не зустрічається з Лією Браун І ніколи не зустрічався «Але чому ти так розізлився на мене? Чому змінив номер?» Він починає переминатися з ноги на ногу «І я думав, що це ти продала тому сайту історію про мене, щоб додати популярності своєму блогу» «Але ж я навіть не знала, хто ти насправді! В Англії про тебе мало хто чув, окрім хіба що мого брата, але він весь час слухає якусь дивну музику» Ну, дякую Ні, я маю на увазі Ну, сміхається А від його ямочок на щоках усередині все радісно тріпоче Просто я не знав, що й думати, от і розізлився А коли вони стали писати про нервовий зрив після загибелі батьків Про улюблені місця відпочинку Я не публічна особа, а на мене накинулися з усіх боків «Так, я знаю це відчуття», – киваю я. «Як ти з цим впоралася?» «Нормально. Ну, після періоду інтернет-детоксу». «Значить, ти не бачила мого нового відео на ютубі?» Сміється, но. Ну. Я хитаю головою. «Може, підійдеш ближче, і я покажу тобі?» «Якщо, звісно, ти хочеш». Якось раптом мені стало страшенно ніяково. Ну а тут і він справді поруч, і все зовсім не так, як я собі думала. Все добре. Ну я так гадаю. Ми сідаємо біля каменя. Ну а дістає з кишені телефон, натискає на відео у Ютубі і запускає його. На екрані з'являється його крихітне зображення. За останній час про мене понаписували купу лайна. Каже екранний но А я не прихильник твітера і всього такого Надаю перевагу тому, що краще знаю Ця пісня Перший сингл з мого нового альбому Називається вона Дівчина осінь Вона про єдину дівчину, яку я кохав І він починає співати Мою пісню Той но, що сидить поруч Відкашлюється І совається на камінцях Вибач, що не попередив тебе, бурмачи він. Нічого, все добре. Справді, повертається він і дивиться мені в очі. Так, і я не відводжу погляд. Коли я прочитав твій останній допис, то почувався таким дурним. Що ти маєш на увазі? Що подумав, що ти могла продати історію про мене? Напевне, коли все це закрутилося, я запанікував і. Перестав тверезу мислити. Я також і? І? Він кладе свою руку поверх моєї. Його рука така тепла і сильна. Ми можемо почати спочатку. Як друзі? Ні. хитає він головою. Як ключові майці. Так. Ну а задоволено шкіриться. Бо, знаєш, я не кажу всім дівчатам, ти мені так сильно подобаєшся, що це навіть може бути кохання Навіть Лії Браун? Питаю я Лії Браун? Ніколи Він підсувається ближче Можна поцілувати тебе? Так, будь ласка Ну, а беремо і обличчя в долоні Які ж британські дівчатка вічливі ми цілуємось, але якось невпевнено, тривожно. І як ти потрапив сюди? Прилетів? Ні, на пляж. А, дві тато підкинув мене. О, то вони знали про твій приїзд. Так, я попередив їх, що хочу зробити тобі сюрприз. Хм, тобі вдалося? Ну, а дивиться на мене. Вони знають, що сталося. Спочатку я просив в Сейділі нічого не казати їм. Та коли заспокоївся і зрозумів, що трапилося насправді, то зателефонував твоєму татові, щоб запитати, чи можна з тобою побачитися. Тоді він про все і дізнався. Вибач, я гадав, ти розповіла їм. Нічого, все гаразд. Головне... Головне, що ми з усім розібралися. «Чи не так?» Я дивлюся на нього, а він киває «Може, трохи прогуляємось?» – запитує Нога «Так, чудова ідея!» Та коли я підводжуся, втрачаю рівновагу Ковзаю і перелітаю прямо через камінь Якби я виконувала якийсь трюк у якомусь пригодницькому фільмі Певне, це виглядало б супер-ефектно та за нинішніх романтичних обставин це виглядає просто безглуздо. З тобою все гаразд? згори питає мене Нуа. Я підводжуся обличчя пасії від сорому. Крутий трюк, я також хочу спробувати. Нуа відступає на крок і перекидається через камінь. І він врізається в мене, і ми разом валимося на землю і разом зі сміхом зникають сліди напруги між нами. Я так за тобою сумував, моя ключова мить, шепоче він. Цього разу наш поцілунок уже не смакує тривогою. Він смакує, як повернення додому. Дорогі друзі, ось і закінчилася перша книга Зої Зак «Дівчина онлайн». Цікаво, чи впорається Пенні з новими викликами, і чи вдовольниться статусом дівчини-рокзірки, забувши про власну мрію. Про це ви дізнаєтеся з другої книги «Зоїзак. Дівчина онлайн у турне».